بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله أهو آудиو مزداني تتنين الزراس ستوديو كالسر www.kalser.au الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله أستعلم به و ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ونبيه نبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد في العصدق الكلام كلام الله تعالى وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مسمو مناشم zadnjem druženju a, govorili o poglavlju babu menitahade niden tu savui mahabbatu mahabbatu Allahi, fehuwa širku al-ekbar. Poglavlje ko uzme a, nekoga čija će ljubav biti ravna, ljubavi Allaha Allaho to je širk koji ga izvodi iz okvira Islama. I došli smo do hadisa u kome autor kaže a knjiga autorova je šta? Sastavljena od Čega? Od harfova, tako? Od čega je knjiga autorova sastavljena? Molim? Od listova. Knjiga autorova sastoji se od Muhammeda ibnad Allahaba, sastoji se od ajeta i hadisa i eventualo znači, izreka Selefa. To je knjiga njegova. Znači, nije on u svojoj knjizi, knjiga Kitabu Teuhid, nije govorio, znači, o propisima ili onome što, nego je kroz ajete i kroz hadise i izreke Selefa znači govorio o akidi pa je došla nakon toga ulema koji su davali komentar šta na tu za knjigu pa je autor kazao kad kažem autor mislim na Muhameda ibn Abdullaha kaže wa lahumā i ni dvojica bileže misli na koga Buharija na Muslima ali tako ni dvojica bileže od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže ne mislim je Malik radijallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن, يكون وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنكذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة ريمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله إلى آخره قال إن يدوئي تبليجة وسيبوخاني مسلم دانسة دائبوستانيك صلى الله عليه وسلم tri stvari pri kome budu, osjetit će slast imana, da su mu Allah i poslanik, salallahu alaihi wasaleme, draži od svega mimo njih dvojice, i da voli čovjeka, ne voli ga, osim radi Allaha, i da mrzi da bude vraćen u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva, kao što prezire i mrzi da bude bačen u vatru. Ovo su tri svojstva koja je spomenuo poslanik s.a.v. ome hadisu, koja upotpunjuje čovjekovi iman. I osjeti će čovjek nakon toga znači, pravu slast imana. Iz toga je obaveza čovjeku braćao da nastoji da poveća svoj iman, da ga ujača. Greška je da dođe na jednu stepenicu da se tu zaustavi, da se time zadovolji. Jer koliko god da htio, uvijek ima iz sebe praznog prostora, znači i dređa na koje se može penjeti, je tako? Pa nije dovoljno čovjeku da kaže samo vjerujem i zadovolji se znači tim a, imanom koji zna ponekad biti onako suho suhoparan i ne daje znači plodove koje bi trebao dati a, pravi iman a vidimo znači da su ove stvari od znači a, a, od onoga što vodi, vodi roba do zadovoljstva stvoritelja u tebara Kevoteana. Kaže u koga budu, pri kome je budu ove stvari znači u potpunosti. Da voliš Nekoga samo radi Allaha, volim ga radi Allaha, 90% i 10% volim zato što mi je, ne znam, zet, zato što mi je amidža ili zato što mi je, ne znam, jeli. ima tu, pored toga ima nekakva primjesa. Ne, znači da bude sve radi Allaha zavođeno, u protivnom neće čovjek osjetiti slast imana. Osjetit će slast imana, ukus braćo imana ili, ili čulo za ukus imana je srce. Nije jezik. A tako, mi jezikom posjetimo, znači, kus. Ovdje za imanje je srce. Pa će srcem svojim osjetiti slast imana. I to je ono što se ne može nikome opisati. To je ono što se ne može nikome opisati, to mora čovjek osjetiti, jel tako? Mi neke dunjalučke stvari ne možemo opisati, jel tako? Neko te pitao, piši mi, molim te, kako je to na hađu na umri? Kako je to kiaba? Živio, bio, odeš, upišeš se i odeš i vidiš kako je. To da ja ne mogu opisati, je li tako? Možeš opisati nekome kako to izgleda, ta ljepota, ne možeš to opisati. Kako onda može opisati nešto što je vezano za čovjek u ovo srce, a to je, jeli, to je ima. imam. Imam ne ovo ovaj, kaže da je ovdje slast imana, da čovjek osjeti slast u pokornosti stvoritelju za vođanu. I da na tom putu trpi nedaće i nevolje koje ga snalaze. A moraju ga nužno, šta? Snaći. Jer je čovjek musliman, ovaj vezan za šarijat, naredbama i zabranama. Pa ponekad činiš nešto, a ljudi te ismijavaju. A ponekad ne činiš nešto, pa te opet ljudi ismijavaju. Pa si, znači, uvijek u, ovaj, u očima si nekome i najlaziš ne na različite ili prepreke. Pa kaže, osjeti to, pa će se pokoravati pokoravac stvoritelja jednostavno i lahko i neće mu znači biti teško da se pokorava. Kaže Jahe ibn Muaz da je Ljubav u ime Allaha, definiše ljubav u ime Allaha, pa kaže ljubav u ime Allaha je da voliš čovjeka isto bilo da je prema tebi dobročinitelj ili da prema tebi, ne znam, pokazuje ispoljala nekakvu nepažnju veliku ili osorost ili grubost i tako dalje. Moraš ga voljeti šta? Bio ti dobročinitelj ili bio prema tebi suprotno tome da ga voliš znači, istim intenzitetom ako možemo kazati. Ja ne znam, ovo je pomeni definicija koja je problematična. Čovjek po prirodi svojoj jeste voli nekoga radi Allaha džellelhu tejas. Ali postoji znači u čovjeku nešto ljudsko, a to je da voli onoga ko se prema njemu lijepo ophodi, a da počinje znači da, da da prezire onoga ko se prema njemu ophodi znači na neprimeran način. Tako da ova, ova definicija možda bi, možda bi bila podložna znači diskusiji i razglabanju. Da mu Allah i poslanik, s.a.v. budu draži od svega što je mimo njih dvojice. Jeli, od njegove djece, od imetka, od supruge, znači od roditelja, od svega drugog značina što postoji. A što se tiče ljubavi mušičke, o kojoj smo mi govorili u, pošlo, u prošlom predavanju, ona negira ovu znači ljubav o kojoj mi govorimo. Jer oni su voljeli kipove više znači nego juhibbune humkehubbillah, voli i kao što se Allah voli, pa to ne, jer je li došlo u jednom hadisu, da je poslanik, autor kaže ovdje, da je jednom hadisu došlo, da je poslanik s.a.m. rekao ehibbullahe bikulli kalb kaže volite Allaha punim srcem znači da nema mjesta ni za koga drugog osim za koga misli se kada su u pitanju božanstva i ta posebna, apsolutna vrsta ljubavi, a svakako da čovjek voli ili tako svoju majku, oca, komšiju i tako dalje, brata muslimana, nije to u kontradiktorno. Ali ovaj hadis je, kako kaže Ibnu Kesir, našao sam u njegovom djelu il-Bidaja unihaj, kaže da je hadis mursel. Da hadis nije vjero dostan. U ome, kontekstu hadis nije, znači, potvrđeno od poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Pa je čovjek u dužnost, a, da voli a, Allaha i poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, i da voli ono što vole uzvi, uzvišen Allah i što voli poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, a isto tako i da prezire. Jer od pokornosti Ko je pokoran poslaniku, sl. sveme, to je u isto vrijeme pokornosti stvoritela za vođenu. Vome jutaj je kada ta Allah. Ako je pokoran poslaniku, pokoran je i uzvišenom Allah. Ko stavi nekoga ispred Allaha za vođenu? Ili poslanika, svoj sveme, to je dokaz ili pokazatelj krnjavosti u njegovoj šta? Ljubav. I zato je neka braći ulema okarakterisala svaki grijeh kao vid širka. Čovjek je ide kamatu, kažu to je vid širka. Čovjek čini nemoral, kažu to je vid širka. K kako vidi širka može biti ne mora. Naravno, izvodi ga to je iz vjere. Ostaje on šta? Musliman. Kako je vidi širka koji je ne kamat? Allah je zabranio inna alladine je kuluna riba la yekumuna ima illa kema yekumu ladij je ye tahabbatuhu šeitanu min almes. Jel tako? Zabranio konzumiranje kamate. je uzimanje kamate. I čovjek dođe ima Allahova naredba I on je svoju dušu i svoje prohtjeve i svoje srce stavio šta ispred te, znači naredbe o ono zabrane konzumiranja kamate. Pa je na takav način počinje šta vid čega? Širka. Dači nekoga iz jedna... Allahove, znači naredbe stavlja nekoga, neću naredbu ili nećije riječi ili svoje prohtjeve i svoju dušu stavlja ispred toga. A naravno to, to je grijeh, je veliki to čovjeka izlazi van vjere. Ali s te strane znači s takvim pojašnjenjem moglo bi se da je to vid čovjeka Pardon, da to vidi širk. To je znači kranje, je li? Opas. Kako je došlo u ajetu, govorimo o rasul, Rasule, fa kada ta'o Allah, ko je pokoran poslaniku, sada sam pokoran je Allah, kako je došlo u ajetu mehabbeta. Ajet mehabbeta je ajet ljubavi. Koji je ajet? Ali Imran. Kulin kuntub tuhibbuna Allahe, fattabijuni. Kulin kuntub tuhibbuna Allahe, fattabijuni. Juhbibkum Allah. Wa jagfir lakum zhrubakum, Allahog gafuru rahim. Kulati u Allahe wal Rasul, nakon toga. Reci, ako volite Allaha, meni se pokoravate. Mene slijedite. I vaće Allaha voliti i grijehe vam oprostiti. Kaže šehe Hvala sallam, imate ime, obavještava ovdje poslanik wasalame, da ove stvari koje budu, ove tri stvari ako budu pri čovjeku, da će osjetiti slast imana, jer je slast vezana, kaže, za ljubav prema nečemu. Ne može čovjek osjetiti Ljubav ne on ne može osjetiti ovaj slast nečega dok to ne voli. Prvo moraš to zavoljeti pa da onda osjetiš šta njegovu slast. Prvo moraš to zavoljeti pa osjetiš osjeti njegovu slast. Pa ko nešto voli, on to onda i poželi. Pa na ovaj način znači upotpunjava svoj je li svoj iman. I nije dovoljna braća samo uh, osnova te ljubavi. Znači ovaj kaže ja volim Allaha i ja volim poslanika i to je to. Ne. Nego moraš voljeti Allaha zaođeli poslanika sa osvem više od bilo koga drugog. Pa koji je poslanik sa osveme Omera ukorio zbog toga, onda svako nakon Omera je priči da bude, jel? Da bude ukoren. I od uh, stvari koje su nužni rezultat ljubavi Allaha zaođeli jeste da voliš Onoga koga Allah voli, da voliš znači, poslanike, da voliš vjesnike, da voliš dobre Allahove robove. Jer ako bi čovjek volio ono što je i Allah mrzi, to ima krnjevost, znači ne minu ono krnjevost tu ljubavi. A, kod šija, šije oni vole svoje imame. Oni spomnju svoje imame stavno. Toliko ih spomnju i oni oni imame stavlju ispred poslanika, znači ne smijem to kazati. Jer njehova priča poslanika, znači ne spomenu 15 dana. Sva priča i predavanje je vezano za Huseina, za Fatimu, radijel Allah, dobro, poslanik sam, koliko ima kćerki? Jedno ili više? Pošto pa što samo Fatimu? Šta je saruka joj? Šta je umukulitum? Um što njene spominete? Nego spominju jednu. Ha, uzjeli su, znači, ovaj jednu kćerku poslanika i nju spominju. A tako je svoje imame. I poslanika sam sveme uz put nekad spomenu. A kad ju pitaš, dobro, reci mi, oni kažu, kaže, od bereketa naši, naši mama, kad čovjek koji je fađir ili fađir, znači, džehnemlija, bude ukopan blizu njihovih mama kaže, od bereketa ti imama, on je dženetli. Od bereketa ti mama on je dženetli. Pa je Allah dao jednom fakihu od ehlu ovaj basirat, pa upita šiju, kaže, dobro, Jeli kaže bolji su bolji vaši imami naš poslanik, sal sa nama? Kaže, ne, ne, ne, nikako bolji je poslanik. On ne smije to kazati. Tu tuklja, jesmo je, tukija, ne smiju, jel, to je puno da to kažu. Kažu ne, poslanik je sa zabori. Kaže dobro, a koji ukopan pored poslanika собственно? Evo bekli ona, вот tako. Pa ako vas spašava, ako vaši imami spašavaju koga? Tamo nekakvog fađa i paska, pa onda je pričao da budemo brokem da budu spašanje, al tako. Ali ne može znači vidat kad se pojavi braćo on uništi čovjekov znači ovaj vidat od Tomakajdo ili koji su koga su u šije jel, ovaj kojim su iskušani? on uništi njihovo vjerovanje iz osnove. I znači možete nad kontradiktornosti znači u, u njihovoj, jeli? U njihovim ubjeđenjima. Da ih više voli od svega mimo mimo njih. Ovdje je rečeno ehabbe i rejihim ima sivahuma zamjenica od njih dvojice. Poslanik sam kaže šta? Da budu Allah i poslanik slavom dražu, traži čovjeku od koga od njih dvojice. Nije rekao da Allah od poslanika. Da bude Allah i Poslanik da budu draži ljudima, ovaj od svega što je mimo Allaha i Poslanika, kako da kažem, kaže Poslanik sallallahu alajhi wasallam znači ovdje da Allah i Poslanik sallallahu alayhi wasallam budu draži, draži čovjeku a osim što je znači da su draži mimo svega od njih dvojice. A nije rečeno po imenu Allah i Poslanika, nego rečeno njih dvojice u zamjenici. A imamo hadis kod Muslima da je Poslanik sallallahu alayhi ušao U džamiju. I jedan je čovjek držao hutbu i kaže, kaže: "Me juta ilaha wa rasuluhu fakad rashad. Wa man ya'sima ya'sihi Kaže: "Ko je pokoran Allahu poslaniku, on je na uputi. A ko je nepokoran njima dvojici, upotrebio je zamjenicu. Kaže on je skrenuo s pravog puta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kaže: "Pokvaren si ti khatib, ružen si ti khatib." Kaže reci: Omen reci a "Ko men jači Allah i poslanikov, faqad gawa." Reci, ako je nepokoran Allahu i poslaniku, nemoj reci ko je nepokoran njima dvojici. Kaže taj da je skrenuo s pravog puta. A ovdje poslanik sam zamen koristiti zamjenicu, a vamo je čovjeka osudio. Pa kako ćemo to pomiriti? Kažu učenjaci da je na hutbi da treba pričati jasno da ljudi svate poruku. Ne treba nikakvim išaretim i zamjenicama govoriti nego jasno da ljudi šta razumiju o čemu se govori. Jer ako ljudi ne znaju znači o čemu se radi, možete pogrešno shvatiti. On, ona pa su, oni pa o njih dvojica. O kome priča? Ne razumiju. Jel dolaze na hutbu? Dolaze, jeli, obični ljudi. Pa treba hutba da bude jasna. Dok je ovdje poslanik sam svemu govorio o ljudima koji su bili tu oko njega, učeni, znaju znači o čemu se priča, pa je govorio o čime sa zamjenicom. Mi ponekad kažemo, ovaj I to, to nije, brate, izvini, to nije dozvoljeno. Imaš u dokazu ajetu duga. Pa znamo svi o ajet duga, ali tako najduži o ajetu Kuranu, na 48. stranici smo ga pročitali, znamo šta, šta, šta, šta, o čemu govori ajet duga. I z, si me na nešto, ja te shvatio, ali si mi išareto me uputio. Jel u redu? Išareto me znači uputio. Pa je razlika kada govoriš običnim ljudima i kada govoriš kome. Nekome koji steče nauku znači ko... Svata i ko, razumije, isto tako smo kazali ajet mehabbeta, ajet ljubavi. Ko je ajet ljubavi? Kulim kuntum dohejbuna lahe fetebuna i njega smo spominjali. Isto tako da kažemo, govorimo o kupanju mrtvaca, meita. I ne znam, Nermine nešto pita, ja mu kažem, Nermine, pa zar si zaboravio hadisu muatije? On ti je dokaz to. I ja od odali. Kako je hadisu muatije? Hadisu muatije, hadis koji govori o kupanju meita, muatije je bila naj a najvještija žena ili najbolje poznala propise kupanja i učila je to taj da ne sa ibn Malika. Pa je hadis umati je osnova za kupanje meita. I kažem hadis umati. Ili kažem ne brate, nisu pravo. Takav će ući u dženet. Imaš hadis bitake. Imaš hadis kartice. Kakva hadis kartice? Maš kartice, al tako da će čovjek na sudnji dan ispred njega da vise devet sidžima, sve loša djela, pa će na jedan ta svagest kartice, sidžima, drugi ta stavi jedna kartica na kojoj piše laj laj laj la ilahe E to je hadis kartice. A ne možeš kazati na hutbi i vi sve blače znate šta je došlo u hadis kartice i nastaviš da li je pričati. Kad ljudi ne znaju. Ali možeš govoriti o onome koje je šta. Dali ko uči znanje, ko je to čitao i očekuješ da to većina ljudi poznaje. E onda može znači koristiti i šareti se u koristiti. Pa ima nekad kada koristi i šareti, a nekad se šta govori jasno i otvoreno. Hutba tu dolaze mnogi ljudi, el tako, koji samo petkom moraju u džamiju. Veliki broj ljudi dođe samo petkom, tako? Za njega džamija postoji petko. I nakon toga, znači, ne dolaze i ne znaju. Pa onda nije, znači, ovaj nije pohvalno da se koriste te zamjenice, jer mogu dojesti do pogrešnog razumijevanja. Ili da kažemo drugo tumačenje, da je ovo kazati, a, a ko je nepokoran Allahu i poslaniku bez zamjenice, da sam spomnje njima njih dvojica, on da je to preče i bolje. Pa da je ovaj ovdje hatib ostavio preče i bolje. Ali ovo, ovo mjesto, ovo, ovaj tefsir koga spomenuo, odi mama ne ovija, on je jaki, ima svoje mjesto, znači da, da treba to na hutpama. Znači, I zato su braće hutpe, su mjesto gdje se govore stvari. Kutpa je mjesto za zikr, za podsjećanje. Nije hutpa mjesto gdje se rastresaju mesele i pitanja, šerijacka i, i, i nije. Hutpa je da poj, poslanik se zapopio na mimbar i se mimbara vikao ljudima, un ziru kumunar opomije vas i ovaj, i vat, vatrom, što će ti govoriti, bubekra, pa znaje, bubekra, šta je vatr? Pa jeste, ali to treba čovjek da se podsjeti. Pa je hutba mjesto gdje se ljudi podsjećaju, a nije, znači, gdje se neko, na to neće, nije od, od, od surneta da čovjek dođe na hutbu, uzme defter i piše meselej, šta mu hati govori. Nego sjediš, slušaš, šta ti govori, i to je mjesto, znači, imate hadis, je tako? ko dođe u prvom satu kao da je zaklao ha, devu, ko dođe u drugom saatu, kravu, ko dođe u trećenom saatu, ha, bramče, ko dođe u... na kraju jaje i na kraju kada se imam popne, kaže hadaratil me laiketu, jeste mi one zikr, dođu melek i slušaju zikr, opomenu, opomenu. I šta kada uzviše Allah za učinu Ja, ejuhele dine amenu, i da nudijeli sarati min jeumil džumati fesau ila zikrilla. Požuriti da slušate zikr. Ha, slušaš opomenu? To je mjesto to je, to je predmet ovaj hutbe da bude opomena. A te nam na mimbari političare jednog po jednog redati onda sapirati jednog po jednog i ovaj God, ko je pogrišio, ko je u pravu, koja je stranka no, to nije mjesto hutbe. Na hutbi se ljudi podsjećaju na Allaha zau džel i na vjeru i, i ovaj ili je tepšir ili je ovaj eu juned dirahum. smo pokazali dakle da imamo dva tumačenja i da je ovo prvo da je Kao što mrzi da bude baćan u, u vatru. Da, znači, pri čovjek ove dvije stvari budu iste. Ja je, da bude baćan u, u kufuru na vjerstvo, ili da bude baćan šta? U, u vatru. I ovdje je odgovor vraća onima koji kažu da čovjek, pazite dobro, da čovjek koji počini grije, da on pada. Bez obzira pokave, sasre pokave, da uvijek pada. Svaki grije, kako je došlo od isu, da je to nova tačka na srcu i da čovjek uvijek šta? To ne. I da ne može ići Šta? Gore, ti možeš tonuti to, i popraviš se i nemoji griješiti, stani tu, zaustavi se, ali ne možeš ti ići gore zbog tih grijeha puno koje si činio. To je, je pogrešno. Poslanik Salosanema ovdje govori, govori kaže da će takav čovjek ova slast imana da bude mrzit, da bude vraćan. Šta? u. Uh, kufur, znači bio je prije toga šta? Pa šta su bila sahabi prije islama? I jesu li postali najbolji ljudi? Na zemlji nikada neće biti generacija poputnija. A nisu prije toga bili muslimani. Pa čovjek može učiniti grešku i prijestup, pa se nakon toga vrati popraviti i ići u više stepene. I to je po ubiđenju Hrusaneta, to je znači ovaj, čovjek koji ima raste i opada i nema ovaj, tog, tog stanja jeli, u, u, u, u kome su pribjegli pojedinci. I prenosi su Dibna Abasa da je rekao Mene habbe fillahi, uabgada fillahi, uvala fillahi, uada fillahi, fe innema tunalu walajetullahi bizalik. ولا ينجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامه معاشه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهره شيئا. اودي اوتورس помнио jednu predaju Eliza kod ibn Abbas a koji bliži ibn Dharir Tabari suo met tafsiru da ka ko bude volio ima, ima Allaha i mrzio ima Allaha i ko bude prijateljo uma Allaha i neprijateljo i bude neprijatelja Allaha Kaže, Allahova zaštita se time stječe i neće osjeti čovjek slasti imana. Taman imao puno namaza i puno posta dok ne bude bio takav, jel? Dok ne bude volio i mrzio i prijateljivo i neprijateljivo na Allaha. A kaže, danas, kažem nabasa, danas svećine ljudi se voli i braća su radi dunjaluka, a to im neće koristiti na sudnjem danu. A to im neće koristiti na sudnjem danu. I obiluži ovako ne bi šejbe i, i, i Ibn Žerir proste i ibn Abi Hatim al-Razi biljev u ovaj prvi video ovaj pradaj. I došlo u hadisku tirmizi je od mu'a za ibn Anes vada je poslanih s.a.v. rekao men a'ta li Allah wa mana'li Allah, wa ahabba Allah wa abgada li Allah, wa ankeha li Allah fa Kaže ko da radi Allaha i uskrati radi Allaha. Kad da'š neko, meniš da'š radi Allaha. A kad mu ne da'eš, ne ne mu zato što ga prezirješ nego ne da'š mu radi Allaha. I voli radi Allaha i mrzi radi Allaha. I udaje radi Allaha. Takav je, kaže, u potpuno svojima. Udaješ kćerku. Udaje radi Allaha. Ovo je, ste, jeste, ja, hisni. Došao je čovjek, on je stabilan, materialno. Jezda puši. On, Allah je milostiv, ona će uprostiti. Jezda ne ide na svaku džumu. a nema veze, on je materialno, on stabil, čvrst je. Stabilan je materialno. I onda udaješ. Kada udaje radi Allaha, ne udaješ radi Allaha, ne udaješ radi Dunjaluka. Jel' tako? Udaješ radi Allaha, provjerio bi ga znači kakav je... Kada je u pitanje njega vjera, pa bi ga nakon toga, jeli, pa bi ga nakon toga ženio. Ili udavo Ili bi udavao, znači, čjerku, jel, za dotičnost. Ko bude volio radi Allaha. Voli, znači, ljude radi stvoritelja, te barake otala i njihove pokornosti. Kao što mrziji druge, radi čega njihove, kao što mrzi druge radi njihove nepokornosti, tamo mu bili i najbliži ljudi njemu, jeli. La teđidu kao meni u'minune billahi u lijevmi l'akhir juvadune men haddallah Kako je na kraju surel muđadele Nećete naći ljude koji vjeruju u Allahi u sudnji dan a da prijatelju i sa onima koji su neprijatelji Allaho i poslaniku sallallahu Ali ih i Pa koliko god čovjek ova ljubav koliko god, ili koliko god biva ova ljubav veća i jača u toliko znači biva i njegov iman veći jer voli radi koga radi allaha azzawajal Mi kažemo, na sudnjem danu kada će uzvišeni Allah kazati, gdje su oni koji su voljeli radi mene? Kaže, danas ću ih smijesiti u moji hlad, kada šta? Nema drugog hlada. Dobro, zašto ih smijesiti? Zato što se, na što nam ta stvar ukazuje? A? A? Aha. Aha, šta? Oni se voljeli radi Allaha, to ukazuje na njihovo, znači, poštivanje i uvažavanje stvoritelja za ovo džel. Prvenstveno. Jer ne bi te ljubavi bilo da nije bilo šta. Njihove privriženosti vjeru i stvoritelja zaođa. Pa je, znači, što god ta ljubav biva veća, to ukazuje na čovjek, čovjek znači, koliko je čovjek, koliko je njegova ljubav prema stvoritelju, te barake odala, jeli, veća. Pa imate, znači, onda ljudi koji ćete najda ima, ne znam, neki u njih da imaju potpunost, ostriju, stepene sidika, iskreni, neki imaju djelomičnost i takva većina ljudi je takva, a imate neki koji su izgubili pa ništa od toga nemaju. I došlo je kod imama Ahmed, kod tabaranije u hadisu, neće čovjek osjetiti pravi iman dok ne bude volio radi Allaha i mrzio radi Allaha. I došlo je da je, naj, da je najjača karika Islama, ljubav u Allaha i mržnja u Allaha. Znači da čovjek voli i da mrzio ime Allaha, te barake, kod teala je ovaj hadis ima dobar lanac i prenosilac. Ovdje Ibn Abbas kaže, koliko god ti imao namaza i posta, neće to koristiti u tom smislu, da ćeš doći do te deređe, dok ne bude šta volio i mrzio imama jer braćo post i namaz i ne znam zekjat i hadž to su samo produkti čega imana koji u čovjekom srcu pa ta osnova kod čovjeka fali pa kako onda da ide znači, u veče ovaj na veće deređje se penje ili da njego mane raste ako nije ako nema te ljubavi jeli, u ako nema ljubavi u srcu kažem na Abbas Dali i on kaže većina ljudi danas je vezana za Dunjaluk. I njehovo brastvo je radi Dunjaluka. A to im neće koristiti na sudnjem danu. Znači, neće im koristiti to to brastvo, nego će im šta? Šteti. Jer će na ahiru to biti šta? Neprijateli. Kaže uzvišeni Allah. Al-ahiru la jevme izin ba'duhum ni ba'dina duvun ilan mutteqin. Veliki jarani, bliski prijatelji će toga dana, na sudnjem danu, veliki neprijateli biti osim vjernika. Bogu bojazni. Znači, koji se voljeli radi koga? Radi Allah Azawajal. Pa će taj tvoj jaran, budući da ste jedan drugom laskali i nekakvo jeli, prijateljstvo gajili i bradstvo, a nije postalo, nego radi koriste lične, da su njim naravno samo biti neprijatelji i neće to biti, znači, prijateljstvo. Ne sme je tada čovjek, braću, ima odnose sa nekim lijepe, ali ne treba to odizati na stepen onda bradstva, kada bradstvo može biti samo radi Allaha, Tabarake, Oteala. Ibn Abbas ovdje govori o jednoj gorkoj stvarnosti, koja je bilo u njihovo vrijeme. kaže danas ljudi radi Redi čega su? Vraća radi dunjaluk Jaraba, koja je to bilo vrijeme vreme Ibnu Abbas. Što da mi kažemo za naše vrijeme? Mi govorimo kada kaže Imam El Mawrdi, spominje u svome dijelu Imam El je veliki šafijski učenjak. On je umro 450. ižeske godine. Spominje u svome dijelu El Hawu il Kebir, kada se imam popne na mimbar i kada donosi salavat na poslanika Salasaleme. Bila je kod njih jedna, jedna novatarija da čovjek kaže a, a, kada kaže ovaj, kaže poslanik kaže, sallallahu aleyhi wasallam kaže, pola pola salavata na desnu, pola salavata na, da ljudi čuju, nije bilo zvučnika tako? pa spominje određene stvari, kaže, to su, kaže, novotarije kojima ima zna, kaže, iskušana većina, kaže, hatiba Ime mi onda kažemo, subhanallah, ako je tako bilo u vrijeme imama, imama ima, 450. iđeske godine u, u, u vrijeme procvata Islama i, i nakon tih najboljih generacija što da mi kažemo za naše vrijeme kada se pojave nekakav bidatelj, nekakav novotarija Pa ko im Abbas kaže da je u njegovo vrijeme bilo takva situacija, onda nije čudo danas što danas jeli u naše vrijeme određeni ljudi vole se radi, ovaj pritilju radi dunjaluka. A ima još neki koji su gori od njih, koji pritilju radi braće širka i radi nepokornosti Allahu. Dobro pritilju dvojica trgovaca, trguju halalom, pa braća, nekakva glume bratstvo. Oni su bolji od onih koji, koji su ovaj vezani za, za nepokornosti i koji rade protiv islama i protiv vjere i protiv vjernika. Bede je l'islamu gariben, o se jaudu gariben kema bede. A to mali l'ureba. Tako, islam je počeo stranim i vratit će se kao što je bio. I zato brać u vreme poslanika, u vreme poslanika, s.a.v. jebu Bekra i Omara, ljudi su davali jednim drugima prednost. Da tako? U juqfirune ala enfusihim, onemu kjare bihim khasasa. Omen ju kašoha nefsiji, fe ulajke hum l-muflihun. I oni daju prednost njima, Nad sobom, iako je njima samima potrebno, jel' tako? O kome ovaj ajd govori, o? O ensarijama, tako? Daju prednost. I zato kada su ensarije, kada je došao poslanik, sam sam ja htio da podijeli ovaj Bahrein, kada je Bahrein, kako je došao u Sahiju, kada je Bahrein uzet, nije Bahrein, jel' li? Ovo ovaj danas. To je bila jedna oblast koja je se zvala Bahrein. Pa je htio da podijeli ensarijama, pošto oni bili poljoprivrednici, kaže... Vama, kažu, nećemo da to ne isto kao i nama, podijeli popola, hoćemo drugačije, da, to nama ne treba. Pa je poslanik sada sam rekao, kaže, vidjet ćete poslije mene, vidjet ćete ovaj škrtost, pa kaže, strpite se dok se ne sretnete sam. Ali pogledajte kako Ibnu, kako Ibnu Abba, znači, govori šta se, za kratko vrijeme, kako se je to, jeli, kako se je to promijenio. Ibnu Omar je govorio, ovdje autor spominje da Ibnu Mađe bilježi od Ibnu Omara, da je rekao u naše vrijeme, mislije u vrijeme poslanika, kaže, niko nije bio preči našim dinarima i dirhima od brata muslimana. A danas je, kaže, dinar i dirhem preći od brata muslimana. Pa je rekao, ima hadis ovaj, sjećam se da ga bilježi, imam Buhari u svom dijelu, Ledebul lede Mufrad. Pa kaže, da dalje koliko će, kaže, doći komšija i okačiti se svome komšiju, vrati kazati, Allahu, dragi, kaže, ovaj mene vrate zatvorio u lice i kaže, nije mi dobročinjstvo činio. Pogledajte znači kako je kako se brzo stvari mjenjale. Sećate kako Ajša radijallahu ta'ala ona govorila za žene, kaže da poslanik salasem vidi što žene uradila, ne bi im dozvolio ništa da izlaze u džamije. Znači generacije dvije se promijen, naravno. Ovaj jeli, li riječi Ajše su ovaj možda su ima u njima i ovaj temu balage ili ili to taj preterane osu to preterano osuđivanje znači stanja žena, al nema se u znači da se je stanje promijenilo znači nakon dvije generacije. Pa što mislite da nakon vad 30 više generacija kako će se kako će se djelistanje mijenjati i kaže imno Abbaso komentirao Allahu jazul rieči otkatat behum alasbab position Allah kaže u Kur'anu istabra alladine tubu min alladine taba wara au alazab wotkatat behum alasbab ikada oni koji budu slijedjeni oni će se odreći oni koji su slijedili nakon što uku se patnju i kaže među njima će biti a, sve veze pokirane. Kaže im no Abbas ovdje veze, to je ljubav. Neće biti ljubav više. Oni su jedni drugima, je tako? Laskali, ovaj i nakon toga onda kada dođe, kada vidje šta je stvarnost i kada vidje kaznu, e, onda će se, kaže među njima veze te pokirati. Te će se veze, da će ljubav kada im bude najpotrebnija. A to je šta na na sudnjem danu. Kada im bude najpotrebnija tada će ih njihova izdat. I tako je stanje i hal svih ljudi koji se vole imostvitelja tabarake o teana. Oqala inma attakhadhtum min dunillahi aw sallan ma waddatu bainakum fi alhayati ad-dunya wa yawm alqiyati yakfiru ba'dukum bi ba'din wayalalu ba'dukum ba'da. Ibrahim alejhi selam kaže: A i viste on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu a Prijateljske odnose održavali. Znači da bi među vama bilo lijepo, vi ste sebi našli nekoga zajedničkog. A kaže je poslije toga na sudnjem danu jedni ćete se odricati drugih i jedni ćete druge proklinjati. Zato što je ta ljubav bila građena znači, na najispravenim temeljima. Pa je najveća vraća propaz za čovjeka da radi ovdje na svijet, svijetu, radi, slomi se radijeći i dođe na sudnji dan i nikakve nagrade nema. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ايمسوا نيهاه ديلا која су чинили учинили раствореном прашином никакве награде нема. Цео живот radiš i daješ i sedakuješ pomažeš ovoga i i klanjaš i postiš i radiš neka dobra i dođeš na sunni dan i nikakve nagrade nemaš za na svoje djelo. Zato je taj niyeti taj iskrenost jako bitna da čovjek kada nešto radi da to radi samo radi Allaha za nikako da radi na radi radi ov ove ili one koristi radi ovoga i radi onoga nego samo radi stvoritelja. Tebarake wa ta'ala. Ovdje imamo, ekkolikom s'ela koye autor izpomenuo, koye samo pobrojimo imavako, imamo prvo tefsir ajeta i sura al-Bekar. to je ajet, o min al nas mi min duni Allah en da den yuhibuhum ke hubillah. To je smo govorlo tome, imamo ajeti sura al-Bera, sura Bera, eli sura Tawbe, kulin kane aba'ukum wa abnā'ukum, Predstavljaj ako su vaši očevi, vaša ili ovaj, vaši sinovi, onda je spomenuo, ili ostale kategorije, draži od Allahe od poslanika, od džihada na Allahobu, uspravljeno je ajit u prošlom predavanju. Treće, da čovjek mora voljeti poslanika, sa osnovim, više od sebe samoga i od svoga imetka i od svoje porodice. Četvrto, da negiranje imana uvijek ne znači izlazak iz Islama. Ponekad može biti negiran iman čovjeku i da uzme ime Kufra, dobije ime. Dobije ime čega? Kufra. Ali nije šta? Nije kafir. Nije znaš izvršao time iz okvira Islama. A, da iman ima svoju slast, samo treba čovjek da je osjeti, jeli? Da ove stvari koje smo spominjali, koje čovjek čini radi Allaha, da, da ga one vode znači, do te slasti, do slasti jeli, a da su ashabi najbolje razumjeli stvarnost, kao što kaže Ibnu Abbas, danas većina ljudi prijateljuju rad čega? Radi Lunjaluka. I tefsir ajeta iz Bekarevo, te kalpaat bihim ulespab, sad smo govorili, znači o tome, Kada je Abbas rekao da je to šta? Ljubav. Među njima će biti prekidane veze. To jeste ljubavi nema više. Bila je ljubav zato što je bila neiskrana. Zato što je bila neiskrena. Dele je to da ima mušrika koji vole Allaha. Delikom ljubavu. Ali im opet neće ta ljubav šta? Koristiti. A velika prijetnja onome ko da prednost osmerici nad Allahom. Da prednost se smerici nad Allahom. Koja je osmerica? Reci ako su vaši očeljni sinovi i da ja, ovaj i, i i braća vaša i žene vaše i e, pleme vaše i imeci vaši, i trgovina vaša i domovi vaši. Habba jeleku min Allahu wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Fatrabbasu. To smo spomenuli suri u e, odnosu ajet sura Talbe koga smo komentarisali. I spomenili smo, smo da ona je ko odnos autor kaže da ona voli nekoga kao što se Allah voli da ga to izvedi vanok vere islama. Da bi čovjek imao ljubav Prema nekome, kao što ima prema Allaho za ođer, bi ga stvar izvela van okvira Islama. To je veliki širk. To je zabranjeno. Jer ljubav prema Allaho za ođer je posebe. Znači, ni poslanik, to, to je ljubav prema božanstvu. To je barak je oteava. A potom dolazi postanik, poslanik. Nakon toga onda dolazi, jeli? Ovaj dolaze ljudi. Ovo bilo nešto, znači, o poglavlju. Kome smo gledali -ko začinu naša ba, dva. Anja vallahu teala namo sallim, Allah vallahu namo Studio Kevser. Pripremljujem za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasi 124020LINZ, Austrije. Ili na web portalu www.kevser.edu. Allah.